z Evangelia podle Jana. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila. To Boží slovo někdy je velmi jasné, zřetelné. Světlo, které nám přináší do těch našich temnot, právě ta jasnost Božích výroků. Protože nevím, jestli máte zkušenost, ale. Pokud se člověk odhodlá si chvíličku číst Boží slovo, žalmi nebo něco podobného, trošku se nad tím zamyslí, tak prostě po okřeje. Protože to je někdy tak jasné, že v době naší nejasnosti, v době spletitosti názorů, které jsou kolem nás, my se často ztrácíme. Lidé mají tolik pohledu na život, tolik definici lidského štěstí, že my, ať to neuznáváme, přesto všechno to na nás působí. Nahlodává to některé věci v nás samotných, aniž bychom si to uvědomovali. Kolikrát stačí si kouknout jenom několik dílů určitých seriálů a člověk potom má tendenci mít názor na tu či onu věc, která se v tom seriálu objevuje také v reálném životě. Neříkám, že je hned přesvědčený o to. To máte tak, jako když zkoumali vliv počítačových her na ty hráče. Mám teď na mysli agresivní hry, střílečky online, z pozice první osoby, že vlastně člověk je tam tím vojákem a teď to vidí ze svého pohledu a střílí a zabíjí a, to, a to, Když jsou to ještě vojáci, tak jako dobře, tak je to jakože válka nepřítel a teď prostě nějakým způsobem dobývají nějaké území, jenomže dneska už jsou hry mnohem drastičtější co se týče základní myšlenky, a to je zabíjení civilistů, to už je vymýšlení si různých způsobů mučení a podobně. A zjistilo se, že ti hráči, kteří to sice berou jako hru, tak to má na ně vliv, protože tam je obraz, tam je myšlenka, tam je určitá tendence chování a narušuje to lidskou psychiku v tomto smyslu podobně narušuje naši psychiku v podstatě všechno, k čemu my máme nějaký přístup, nebo co na nás má vliv, ať už je to vizuální anebo audiovizuální teda, co slyšíme, co vidíme a také co cítíme u toho. A potom potom různé komentáře k tomu komentáře lidí. A v té spletitosti, kde je boží slovo, kde, kde se tam může najít ten boží výkřik, že jsem tady já, já jsem tě stvořil, stvořil jsem tě pro lásku. My někdy se v civilním životě v podstatě vůbec nesetkáváme, myslím teď ten náš lidský svět, s božími názory. V naší společnosti velmi málo. To, že ještě existuje nějaký právní aparát, to je úplně zázrak. Protože to ještě něco, něco je tady nějaký zbytek po křesťanské kultuře, co ještě jakž takž dokáže nazvat zlo zlem, dobro dobrém, i když už se to posouvá teda hodně na hranu a některé věci až za hranici kde už lidé si začali diktovat, co je dobré, co je špatné. A týká se to především tedy, uh, morálky sexuální, uh, morálky vztahové. Dneska už není normální, že by člověk uh, měl uh, v podstatě 50 roků a nebyl rozveden. Viděl jsem to na setkání, když nás padesátníků, když jsme po střední škole se setkali nedávno, tak ta setkání předtím, to bylo zajímavé tak pozorovat ty své spolužáky i samého sebe. Jak se tak vyvíjíme, nebo k čemu se tak vyvíjíme. Jo? Tak na těch prvních setkáních to bylo ještě takové euforické, že prostě dostal jsem se tam na takovou školu, dělal jsem takovou školu, prostě teď. Každý jsme se nafukovali, co prostě jako tak nějak umíme nebo takhle, i když jsme to samozřejmě nedávali na odiv nebo tak. Potom po těch dalších 10, 15 letech, tak už to bylo takové jako uh, trošku zvláštní uh, první životní zklamání, první rozvody, takové nic moc, jo. A teď, jak padesátníci, už jak jsme tak seděli, tak už jsme tak přikivovali těm starším ročníkům, že no, Ten život není tak jednoduchý, jak se zdál a jsem byl překvapený nad, nad těmi eschatologickými myšlenkami mých spoluřáků. To znamená myšlenkami vážnými, myšlenkami eh, pravé hodnoty hodnoty člověka, tváří v tvář dvou nebo třem rozvodům nebo prostě zkrachovalého vztahu nebo to, že děti, děti o ně nezakopnou a tak dále, a tak dále. A potom vlastně takový ten určitý vnitřní posuv, že čeho se ještě tak křečovitě ti lidé drží. Tak někdo má tu kariéru, jo? prostě ještě, ještě tohle mu funguje. Někdo má nějakého svého koníčka, extrémního koníčka, jo. Někdo už má firmu a teď prostě ta firma už ho živí, takže prostě už si může dělat v tom životě to, co ho baví. Tak se vrhnul na to ten, ten jeden spolužák, jo. A nevím, nevím, jak to bude za deset let, teda jestli se dožijeme. Protože někteří ze spolužáků už také zemřeli, jo. A to už je, to už je takový ten, ten pocit, že nejsme mistři světa. Ten život se pořád ubírá dál. Ten čas se vůbec nedá zastavit. To, že stárneme, holky vypadaly skvěle. Musím říct, že možná vypadaly ještě, ještě, ještě krásnější, než byly před pěti lety nebo před deseti lety, protože nevím, jestli křečovitě, ale prostě o sebe dbají, jo? A zajímavé postřehy takové životní. A my si vlastně o tom tak trošku povídáme, že k čemu jsme stvořeni. Já když jsem teď odpoledne rozjímal, tak jak jsme si to řekli, tak kromě jiného člověk přichází třeba na takovou věc, že my si sami sobě nestačíme. Sami sobě si prostě nestačíme. A to ani ti boháči, ani ti politici sami, sami sobě si nestačí, oni to velmi dobře ví, oni k tomu svému štěstí, k tomu svému prostě působení, oni potřebují normální lidi. Teď si představte takového pana Babiše, že by neměl vliv, no na koho by měl vliv, když ne na lidi, jo? To jsou lidé, kterým který možná leží na srdci společnost, nebo, nebo podnik, nebo svoje firma, to už je jedno. Ale oni, prostě člověk v určitém stadiu zjistí na to, že být sám není výhodné. Ani pro, ty, ani pro ty lidi, kteří jsou třeba pyšní. Pro ně to není výhodné být sám. Protože on se potřebuje šplhat, on potřebuje prostě mít pocit, že je nejlepší, on... A aby mohl mít pocit, že je nejlepší, on potřebuje mít protějšek, s kterým se srovnává, že i ti největší prostě drsňáci bych to tak řekl, potřebují druhé lidi ke svému vlastnímu štěstí. Samozřejmě oni to mají zvráceně, že jo? A nebo obráceně, nebo, nebo tak nějak divně. Ale my když rozímáme nad tím, že odkud pocházím, co se to vlastně ve mně děje, když písmo svaté mi tvrdí, že mě stvořil Bůh, který je nekonečné dobro. Kde se ve mně bere temnota? Kde se ve mně bere nespokojenost? Když Bůh je plný štěstí a to, že nejsou stvořený tak, že už jsem happy, že už by to prostě fungovalo. My se dovídáme z božího slova, že to tak bylo. I když neúplně, protože když pán Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil na svůj obraz a zároveň stvořil člověka do prostředí toho určitého i času, dá se říci, aby postupně dozrával právě sám za sebe, aby to nebylo naprogramované, aby to nebylo zvířátko, aby to byl ten člověk, který si postupně začíná uvědomovat sám sebe, který si postupně začne uvědomovat to, jak je stvořený, prostě po čem, po čem jako touží, kterým směrem kráčí. A to naplňování, postupné naplňování, to už je vlastně to štěstí. To postupné hledání, nalézání, naplňování a potom nakonec vplynutí sám za sebe, víte? Že to nerozhoduje za mě někdo jiný. Že jsem to já, který rozhoduju a teď... Teď potom má člověk takový pocit té božskosti, že když se podobá svému stvořiteli. To máte tak, jako když vidíte tátu, jak má dílnu a ten jeho synáček prostě takový na a malej, prostě běhá tam s teď mu to tam jako různě, různě tohle se snaží opravovat, protože vidí tátu, jak zpravuje. A teď táto mu dá do ruky něco, hele, no tak udělej tady tohleto a teď se mu to podaří. Z pohledu dospělého je, je, to, je to prostě banalita. Ale z pohledu toho vztahu táta a syn, to je úžasná věc. Podobně pán Bůh, jako z toho pohledu jeho, tak my ho ničím neobšťastníme, co se týče nějaké výroby, nějakých stvoření. Jemu to musí být hodně upřímně úsměvné jako v té podstatě, kdybychom to měli takhle brát ve srovnání jeho velikost a naši velikost. Ale co se týče vztahu, on má opravdovou radost, jo? když se nám něco dobrého podaří. Protože my se mu tím začínáme podobat. A náš pán Bůh není takový egoista, že by se bál, že člověk ho nějakým způsobem předčí, nebo že no, kdepak... Právě, právě my vstupujeme teď do, toho, do takového momentu, že když rozjímáme nad tím, dobře, no máme věčnost. I když to tady skončí, no tak potom bude věčnost, která už bude definitivní. A že prostě k čemu je teda tento čas tady, teď? Protože to je, to je důležitá otázka. Já žiju tady a teď. Dobře, až vpluju do věčnosti, bude to až potom. Ale my se najednou dovídáme z písma svatého, že věčnost už je teď. Protože ona bude pořád tady a teď. Nikdo nevíme, jestli se dožijeme zítřku. Pro nás dnešní den je prostě tady a teď. A zítra to, to tady a teď už bude věčnost. Jo? To je prostě... Uh, Promítá se ten boží svět s naším světem a my, my tak, když normálně nad tím extra moc neuvažujeme, tak my prožíváme prostě přítomnost s nějakým, s nějakým vlivem minulosti, protože máme paměť, máme paměť rozumovou, máme paměť srdce, máme paměť těla. To všechno funguje a nějakým způsobem to dotváří tu naši osobnost. Také máme určitý časový věm, že prosím, máme něco na starosti. Víme, že o, nazýváme to, že zítra a víme nějak, co to znamená, že na zítřek musím připravit to, či ono, protože mám takovou a práci. A když to nebudu mít připravené, tam přijdu, nebude to fungovat. Jo? Takže to mám, že až. Ale ve skutečnosti ta plnost života je vždycky tady a teď. To je prostě tady a teď. Jo. Někdy dnešní člověk trpí takovou nemocí často v tom frmolu, zvlášť, zvlášť to tím procházejí podnikatele, že oni mají pořád zítra. To jsou lidé, kteří mají zítřek. Kteří prostě jede v tom fáru a Hrotí to, hrotí čas, hrotí termíny. Víte, oni ale za to nemůžou, protože ta doba už je nastavená tak, aby ta firma či jiná firma byly konkurence schopné, tak musí, musí makat, musí šroubovat. A to šroubování je už vlastně potom až do úmoru, proto máme, máme i ty organizace, které mají chránit zaměstnance zahraničních firm, zvláště německých, aby člověk měl aspoň šanci sejít, vyčurat a aby ho ty kamery pustily, prosím vás. Jo? Takže tady a teď, a my když rozjímáme nad tím dobře, no, jsem stvořený prapůvodně dobře. Člověk vnímá, vnímá prostě to, že jako tu pozitivitu života, tu, tu, tu dobrotu života, to prostě, když se vám něco. Dáři, když máte dobré období, je to fajn, jenomže máme vždycky dobré období. Narážíme v našem životě i na úskalí a nemusí se to týkat nás. Možná mnohem horší je, když vidíme, že náš milovaný nebo naše milovaná začíná prožívat velké trauma nebo nějakou bolest. Najednou se s naším životem začne kajvat židla. Najednou ta stabilita, kterou, na kterou jsme zvyklí, najednou nám uniká mezi prstama. My se začínáme ptát, že když jsem stvořený jako dobrý, když jako lidé celkem se hezky k sobě chovají, narazíme na člověka, no, který vás takovým způsobem sejme, sundá, řekne vám takové věci, takovým způsobem vás zraní, A nebo vás zraní ten milovaný. Jo? Zraní vás milovaný. Teď člověk žije nějakou tu svoji setrvačnost. Jo? Chce si udržet v životě prostě ty pilíře, které fungovaly. Jsou, je spousta knížek na různé krize, různej, různých období krize v pubertě, krize středního věku, krize přechodu u žen, že přechodu u mužů, to taky funguje. Ne? A potom doba stárnutí. Víte, prostě problém je v tom, že člověk je v tom vždycky poprvé. Poprvé a naposledy taky. A pořád se sune, sune dál a dál a pořád se něco vyvíjí. A teď právě uh, jsou to ty otázky, že my máme otázky, když jsme. Uh, když je nám 15, úplně jiné. Mm -hmm. Jak když je nám 25? Když je nám 35, zase se to mění. To si tak pořád držeme tu mládí, tu sílu, že jo? Prostě jedeme. A je to ten produktivní věk, je to správně. máme úplně jiný pohled na život, jako no, už my padesátníci, že? Tady už to nehrotíme tolik. Už to nešponujeme, už něco přenecháváme mladším spolubratřím, už to prostě nehrotím, že někdy se pousměju nad tím, jak oni chtějí prostě něco prosadit, teď tohle a tak dál. Já si zapálím v klidu někde doutník a prostě si říkám, je to fajn, kluci se to musí naučit, že jo? Ale potom mě přijde nějaký rozkaz z vrchu, víte? A jak to se mnou zamává? Protože já už jsem takový jako, jako apík, který jsem víc, víc tak usazený, a když přijde Befel, přestěhuješ se po těch několika letech tam a začneš znovu. A ještě to tam půjdeš zavřít. Jo? Žádná perspektiva. A teď, to, jak se člověk koukal na ty mladší, najednou zjišťuje, že já mám úplně stejný problém. Já jsem se nikam neposunul. A potom, Člověk začíná řešit zášť, zlobu svého srdce, domáhání se spravedlnosti, přes mrtvoli. Ne, že domáhání se spravedlnosti, ale přes mrtvoli. Člověk najednou zjišťuje, jak je citlivý na pravdu, protože je stvořen na boží obraz. Bůh je pravda, jenomže člověk si to definuje tak, já jsem pravda, že No, to je jako v jedné kriminálce, v jedné kriminálce prostě byli parťáci a teď měli řešit nějaký, nějaký drsný, drsnou vraždu a podobně, nešlo to tam, už věděli, kdo je vrah a ten jeden parťák byl slušňák, šel podle zákona a vše, všechno tohle a ten druhý už to nemohl vydržet, vzal si právo a tu pravdu do svých rukou. A když ten parťák mu říkal, když šel zabit toho to vraha, že ale jsou tady zákony, tak ten dotyčný řekl jenom řekl, já jsem zákon. Já jsem zákon. Já to říkám proč? Protože my pořád máme tuto tendenci se stavět na úlohu samého pána. Koukněme se kolem sebe. Co dělá dnešní Evropa? Je úplně normální, když chlap žije s chlapem. Definice. Prosím vás, to je definice. Doufám, že mě nezavřu tady, že není od nějaký. nějaké. Jo? Ale já bych měl problém, kdybych toto řekl na veřejném nějakém sympoziu. Jo. Když žena žije s ženou, je to biologicky normální, to vyhlašuje člověk, protože člověk říká, já jsem zákon. A opět proč to říkám, protože si to teď přečteme. Kde se to bere? Že ten náš krásný, vysněný svět, po kterém každý z nás tak nějak toužíme. Toužíme my chlapi po dokonalé ženě ve smyslu toho pana profesora, který, to science fiction film, který vytvořil robotku, která začala myslet za sebe, zároveň byla v podstatě dokonalá žena. Měla ale ten lidský prvek, díky kterému se mohla zamilovat. Měla duši. Je to totální blbost, prosím vás, jo, co se týče technického provedení, to není možné. Ale je to vlastně ta touha člověka, kdy člověk hledá dokonalost. Dokonalost u sebe. Dokonalost u druhého. Dokonalý vztah. Štěstí. A je to, je to v podstatě něco, kolem čeho se podvědomně motáme pořád. Tak si představte, že byste měli celoživotního partnera, s kterým byste si ale totálně neseděli, že by tam byla nula. Dalo by se žít. Pokud by to někdo odžil, tak to by měl téměř peklo na zemi. Jo? ale nikdy to ve vztahu není tak, že to je nula. Nikdy to zase není, to je na povzbuzení. Nikdy to není, že to je nula. Takže teď se vrátíme k tomu, to byl jenom úvod k tomu, že si řekneme o božím slovu. Je to z Genesis 1, 26 a dál. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim poženal. Ploďte a množte se, naplňte zem a tak dále. Tedy Bůh, když tvořil člověka, tak ho stvořil jako společenství. Stvořil ho jako toho, který má vzájemně v plodivé lásce prožívat své štěstí. Definice lásky, to, to je tolik těch definicí, ale v podstatě láska má jednu vlastnost, že pokud láska skutečně je, tak stačí. Tak stačí. Tak samozřejmě nám láska nikdy stačit nebude, protože. My jsme stvořeni na boží obráz a tady ta lidská láska není úplně, víte, dokonalá, A to člověk touží po té dokonalosti. Je proto tolik rozbitých manželství, protože lidé si mnozí naivně myslí, že ten vztah, no dneska už si to nemyslí, ale tak jako po dvě domě to mají v sobě. Že, že s tímto člověkem ano, tak to bude konečně to ono. Jo? Pak se teda rozvedou, pak si najde nějakou jinou, třeba mladší, a si řekne tak v duchu, no s touto to bude to právě ořechové. Jo? A když takovému chlapovi řeknete, víš co, brácho, já ti řeknu, jak to bude. A to vůbec ty nemůžeš vědět, ale vím. Ty se dostaneš do stejného stadia jako s tvojí před předtím. A ty, když na sobě nezapracuješ, tak se ti ten vztah rozpadne pak se na vás kouká, ten dotyčný, jako že jste z Marzu. A potom po dlouhé, dlouhé době za vámi přijde už po třetím manželství a řekne, víte, Slyši. ta první, ta byla nejlepší. A ta plodivá láska, a Bůh má lásku plodivou, prostě, že, že přichází něco nového, víte, to je nový horizont. To jsou ty dálky, po kterých toužíme. Víte, když jdete po přírodě. Tady máme horala, jo? Prostě, který rád chodí po horách a teď vidí ty horizonty. A myslím si, že rádi máme takhle ty horizonty. A nás lákají dálky. Je to takové to dobrodružné, takové to prostě ta pečeť nebe. A člověk, když vidíte na tom horizontu dálce ten les a přijdete do toho lesa, hmm, ten les je hezký, ale ten horizont je dál. Jo? A to jsou takové ty, jako to ustavičné putování člověka po té dálce, nebo za tou dálkou, aby dosáhnul prostě to štěstí. A toto je vlastně v našem srdci. My to máme takhle v přírodě trošku nalajnované jenom jako symbol toho, po čem toužíme. A ta plodivá láska vytváří úplně něco nového, že si představme, že by pán Bůh nikdy nestvořil žádného člověka, že bychom neexistovali. Já jsem jednou na jedných exercicích dal úkol těm mým bratřím a sestrám, abychom si porozímali nad neexistenci. A pak, abychom si o tom popovídali. No tak jsme přišli, no a bylo hrobové ticho. A já jsem říkal, prosím vás, já jsem taky na nic nepřišel. Takže já si neumím představit, že bych neexistoval. No umím si představit můj hrobeček, Jo, tam, už tam někde, ve starém Rozenkově tam máme hrobeček tam se narodil táta tam je babička pochovaná a tak dál ale neumím si představit že bych se vypařil nebo já nevím a jsem jim ještě řekl že udělejte si takové rozjímání doma že si napušte vanu hoďte si tam nějak, jako super nějaký tenhle bylinky že jo, a tak si uvažujte, že se rozplynete že nebudete že v podstatě to, co žijete, je úplně k ničem. jo? Je to, je to velmi těžké si to představit. A znovu, když se vrátíme k tomu, že Pán Bůh, když ve svém absolutním štěstí, protože On je společenství, On kvůli sobě nepotřeboval tvořit něco jiného. Ale On, jak je láska, a ta je, tu Jeho lásku, prosím vás, my budeme to já má, já vím z písma svatého, to já nevím, jo, jako já, jo, ale z písma svatého, jenom vám to říkám, že v nebi my celou věčnost budeme poznávat e, nové a nové věci, které jsou v boží vás. Ale celou věčnost, furt. Furt bude něco nové. Takže někdo, kdo říká, že no a co teda budeme dělat v nebi? No snad tam nebudeme pracovat. Jo? To je jako ale že když Pán Bůh má takovou fantazii, že teď naši věci objevili další nějakou vzdálenou galaxii, která je několik, já nevím, milion těch světelných let a já nevím, co všechno a teď ten vesmíru, jenom, když si jako sednete a kouknete, tak člověk žasne, až se toho bojí. Jo? A že když už jenom ten svořený svět je tak fascinující, anebo ví, když Jste prožili první děťátko. Vy sice máte sedm dětí, ale možná to první děťátko to pro vás, jak když jsem viděl jednoho tátu novopečeného, jak neuměl držet to měvská, tak jsem se smál, a když ta paní chtěla, abych ho já A Já říkám, ne, to prostě po mně nechtějte, protože já to neumím. Že? Ale co to, co to udělá s člověkem? A nejkrásnější je vidět, jak, jak, jak ta láska posouvá člověka na novou úroveň. My, my jsme hrávali hokej tam pod oknama, když jsme byli takový mladěsi, že jo. A byl tam jeden takový extrémní puberti, jak bych to tak nazval. No prostě borec na entou, největší frajer prostě z baráků, že jo. Tohle všechno. Ten chlap potom, když dozral a se oženil, no my jsme nechápali. Prostě začal chodit do kostela. To, to v životě, on, on pohrdal věřícími. A ta jeho manželka, která byla věřící, prostě ten chlapí vozil každou neděli do kostela. Má několik dětí, teď ho potkáte jako věřícího chlapa. To jsou zázraky, ale nejvíce, co, co tak jako vzpomínal, tak říkal, že nejvíce, co mě změnilo, tak byl ten první mňous. Dítě. Že když jsem se na to zadíval, tak jsem šel do kolen. A takový tvrdák, nezávislák, víte. A i ti nezávisláci, pokud mají trošku citlivé srdce, tak jdou do kole. A člověka to posune dál. Najednou se z toho, z toho člověka, který tak nějak fungoval a teď, teď se zajímal o prachy, já nevím o co všechno. Teď se zajímal o prachy, aby uživil rodinu. Jo? Aby, aby v podstatě odfungoval pro ty, pro ty svoje dráhé miláčky. A znovu, ta firma, peníze dostávají úplně nový kontext. Takže prosím vás, peníze nejsou špatné. Mít firmu není špatné, mít dobrou práci vůbec není špatné. Záleží, jaký to má kontext. Protože jsou také lidé, kteří nemohou mít děti, ale dokážou se otevřít. Plodivá láska. Znám, znám lidi, kteří e, nemají děti a dokážou se tak, takovým způsobem věnovat ve farnosti, anebo v rodině. Dokonce jsou lidé, kteří nejsou ani ženatí, ani vdané, a nejsou v řeholi, nebo nejsou kněžími, jo? A to jsou ty milované tety, které jsou prostě, které dokonce, jak bych to tak řekl, tvoří to světlo té rodiny, protože ty dospívající holky nebo dospívající kluci, když mají takového strička, tak oni s těma svýma problémama, promiňte mi za výraz, tak nechodí za rodičem, ale oni chodí za tím svým strejdou O kterém ví, že jo, prostě to je správný chlap a prostě on mě vždycky jako podržel. Řekne mi to natvrdo, jo, nepoplácán je po rameni, ale řekne, řekne mi pravdu, ale řekne mi to prostě tak, že to vemu. Jo? To, je, to je úžasné mít někoho takového v rodině. Takže a je to plodivá láska. V písmu svatém židé měli takový zvyk, bohužel, teda v době Kristově nebo vůbec, před Ježíšem Kristem také kvůli tomu, že každá žena v podstatě tak podvědomně vnímala, že by, no tak náhodou by mohla být matkou toho slíbeného Mesiáše. A proto tam bylo, kromě jiného, samozřejmě i tak byl takový zvyk chápání, že kdo má hodně dětí, tak je extrémně požehnán Bohem. Kdo nemá děti, tak pravděpodobně je nějakým hříšníkem. Jo? Jenomže, když si poctivě přečteme starý zákon, najdeme tam místa v knize moudrosti, knize přísloví, kde zjišťujeme zajímavé věci. Že žena, která má hodně synů a vychovává je špatně, muž, který má hodně synů a vychovává je ke zlému, tak mnohem lepší je na tom člověk, který je bezdětný, který si ctí hospodina který miluje člověka, který se vydává v té svoji lásce druhý, než člověk, který může mít na první pohled vizuálně velkou rodinu, ale vychová darebáky. Jo. Tedy, my se teď posouváme z těch našich meditací, jo. nejenom o tom, že jsme stvoření tak nějak dobře, ale teď, teď se posuneme dál, že Totiž to zlo, které nás omezuje zvenku, to zlo, které nás omezuje zevnitř, nějakým způsobem zasahuje náš život a zasahuje dokonce nebezpečně možnost naší věčnosti. Že to není takové, no tak, nějakým způsobem ten dědičný řík, o kterém si řekneme tedy už zítra, že ten dědičný řík není taková jakoby jenom prostě zaškobrtnutí. Jo. Jak když chlap nějak je nevěrný svojí ženě, víte, jak to většinou popisují ti chlapi, když na to žena dojde, no tak, tak jsem jako zakopnul. Tak jsem prostě zaškobrtnul. To je takové hodně preferované slovo. Zaškobrtnutí. Jako kdyby to bylo takové zaškobrtnutí. A přitom to totále může zdevastovat celý vztah, dlouholetý vztah. Jo? To zaškobrtnutí Adama, Evy, to nebylo takové, no panebože, asi jo, nebo asi ne, nebo prostě teď si to chvilku chceme udělat jako tak nějak po tu svoji budoucnost, nebo tak. To bylo tak, tak silné ne, to bylo tak silné odmítnutí Boha, tak existenční odmítnutí Boha, že tam... Bůh to respektoval, to bylo to, ten robot, promiňte mi za výraz, jako já to, já to dávám, by v tom filmu prostě ta žena, do které by byl ten profesor zamilovan, by řekla: Končím s tebou na Zdaruště, nechci vidět, aby odešla. A on by hledal to svoje složení, svoji nádheru, že a prostě to by bylo konec, konec vztahu. A Adam s Evou řekli Bohu konec. A když konec životu, konec, tam prostě ten život, který proudil od Boha k člověku, od člověka k Bohu, prostě potom v člověku navzájem mezi mužem a ženou, prostě to byla láska, která, která připravovala další horizonty, to mělo být děti, to mělo být lidstvo. Jo? Další horizont té lásky. Ale dřív, než k tomu mohlo dojít, tam byl předěl, konec, propojení s životem, najednou Adam s Evou zůstali překvapení. Smrt. Konec. Nemohu komunikovat s Bohem, protože to nejde. To je jako nevěrní manžele. To, to je jak, jako jedna strana, ta, ta nevěrna. Ta nechce komunikovat v podstatě. Ona chce, aby to šlo tak nějak dál, jo? budeme pořád tak nějak spolu žít. Jo? Tak jako by se nic nestalo. Zkuste si představit takové manželství, že žena už o tom ví, že manžel je jí nevěrný, že už jí to i řekl a ještě by do toho zah zahlásil. No tak budeme prostě žít, jako by se nic nestalo. A já v tom budu pokračovat dál. To je úplně to samé. No, jako mnohem horší samozřejmě tady. Takže to nešlo už, i kdyby milionkrát někdo jakože chtěl, protože to by byla lež. Ten vztah by byl lež, protože ten člověk nechtěl. Takže trošku možná náročnější rozjímání teď nad tím, jak jsme podumali nad tím, že ten impuls našeho stvoření, to, že pocházíme od Boha, je dobře. My nesmíme na sebe se dívat zle, protože my sami jsme se nevytvořili. Kdybychom sami sebe vytvořili, měli bychom právo říct no teda kašlu na tebe, nenávidím tě, já nevím co všechno, jenomže my se dokážeme nenávidět někdy, když prostě se ležeme. Nemusí to být třeba nenávist, ale může to být existenční zklamání z nás samých a Víte, někdy, někdy to s člověkem zamává. Nebo, nebo když my něco pokazíme ve vztahu s druhým člověkem, teď jako už zazně, zaznělo to slovo, teď to chceme vzít zpátky a víme, že už to nejde tak zpravit, že ta důvěra byla narušena a už to nebude nikdy, jak to bylo třeba ve vztahu v přátelství nebo, nebo v manželství nebo podobně potom ve vztahu k dětem. Někdy rodiče napáchají tolik škod a někdy aniž by si to uvědomil. Jo? V dobré víře. Děti napáchají spoustu škod vůči svým rodičům. Také. A je to, najednou my vstupujeme, nebo co vstupujeme, my jsme v tom reálném světě. V takovém světě, tedy, který Neodpovídá tomu prapůvodnímu, těm našim horizontům, tomu našemu zahledění se do té dálky, do toho nějakého tajného štěstí, ke kterému chceme jako, jako přijít. A teď ta realita i potom toho vztahu v rodině, manželství a podobně, nebo já, když jsem se stal knězem, že jo, tak. Já jsem si teda nedělal nějaké extra ideály, ale to, co člověk, co člověk potom potkal, no tak to někdy člověku vyráželo dech. Jo, potom nějaká krize víry, která může přijít i na kněze. Teď třeba jste v nějaké farnosti nebo na nějaké misi, teď vidíte ten totální úbytek lidí, kteří věří. Teď jako po vás nikde není vidět práce. Jo, že prostě, že co to řekne tomu či onomu člověku. Jo, já tady s váma budu a budu tady strašně rád. A já ani nechci vidět plody své práce. Já prostě bych jenom chtěl toužit, aby jsme vytvořili tady tu boží rodinu. Jo, to je celý. To je v podstatě to, že my sice takhle civilně jsme si cizí, ale když si to vememe, tak jako to, že věříme v Pána Ježíše, tak já vůbec jsem neměl pocit, když jsem vás poprvé uviděl, že jsme cizí. Protože my jsme přišli vlastně a naším záměrem je ještě víc poznat Pána Ježíše. No a Páne Ježíš to ještě kulantně dělá tak, že když po něm němi všichni tak toužíme, tak mezi nás, tak rozsívá tu svoji lásku, my se tak nějak máme rádi prostě. No. A je to fajn. A to, je, to jsou ty další boží horizonty, ke kterým se potom dostaneme. Ale zkusme ještě nepřeskočit, jenom to jedno rozjímání si udělat, takové to večerní. A osvobozující také, protože my potom se posadíme před Ježíše Krista a ještě to, ještě to prostě prosypeme tím růžencem, těma zemkama růžence, jo? Takže to, to bude naše záchrana, že prostě uvědomit si svoji temnotu. Dnešní psychologie leže lidem do očí, protože dnešní psychologie, neříkám celá, prosím vás, jo? Vývojová psychologie, tam se nedá nějaký extra už nic moc vymyslet, ale psychologie dozrávání člověka ke štěstí v dnešní době, asertivita, jsou ty hesla, musíš být asertivní, musíš mít široké lokty za každou cenu, musíš si prosadit svoje, protože ty máš hodnotu. Žena musí být rovnoprávní s mužem po všech stránkách, dokonce poté biologické. To znamená, že žena si může vybrat pohladu. Chlap, to je zajímavé, že o chlapek se neříká. Já si myslím, že ono to za pár let bude tak, že jak je dneska feministické hnutí, tak chlapi nedělají hnutí. Chlapi kašlou na hnutí. Chlapi si to budou řešit v těch osobních životech A to bude problém. A ono se to řeší. Ono už prostě chlap nesne se vedle sebe ženskou, která není ženou. K čemu, k čemu takovému muži je žena, která není ženská? Jo? Která nedotváří ten protějšek původně zamýšlený hospodě. K čemu je chlapový mužatka, promiňte ten výraz. K čemu je chlapový žena, která prostě nikdy nesmí projevit svoji slabost. Jo? No a když ji projeví, tak víte, jak chlapy reagují. Tak chvilku jako dobře, těťuli, mučili a potom už je nervózní, že žena nefunguje, že, jo? že teď není umý ty nádobí, že jo, prostě já nevím. Já říkám takový jako přeháním, Ale muž potřebuje protějšek a naopak. Ženy, ženy tím víc šroubují to feministické hnutí, čím víc touží po, po chlapovi a čím víc si nalhávají tu lež. Že prostě já musím být jako ten chlap. Musím být samostatná, musím být prostě vydělečná, musím odfungovat všechno tak jako chlap. Musím dostat zaplaceno jako chlapcože, což by mělo být správně, to ano. Ale měnit mentalitu vůbec základní, základní e, plán boží, boží zákon, boží přirozený zákon. Lidským zákonem, ve smyslu, jak jsme si to říkali, já jsem zákon, což už dneska se děje, tak je to cesta do pekel. A to peklo nebude až potom. To peklo si vytvoříme tady na zemi. Protože tam, kde nejsou ty vztahy založené na lidské přirozenosti, tak jak ji stvořil Bůh, na čem potom to má být založeno? Na prestiži? Na tom, kdo je výkonnější? Na tom teda chl jenom chlapském světě? Takže to je taková babylonská věž. Tak zkusme si porozímat nad tím, kde máme takové ty svoje slabosti. Nebojíme se toho. Sedněme si potom před Pána Ježíše, protože teď Páne Ježíš o tom dávno ví a ne, nezamáčknul nás. No zamáčknul nás. Nezamáčknul nás. Dělá z toho takovou vědu, že prostě už s náma nepromluví. Nejenom, že to neudělal. A on mezi nás přišel. Dokonce se nám stal podobný aby s námi komunikoval, aby nám řekl, nebojte se. Jakoukoliv temnotu, i tu nejhorší, kterou jsme mohli, někdo může mít nějakou můru, která ho provází celý život. Noční můru. Myslím vztahovou, nebo prostě něco úplně pohnojil ve vztazích, nebo něco úplně pokazil, něco, co ho pronásleduje. Je spousta vězňů, kteří prostě znovu začínají život a teď jsou to lidé, kteří mají kousiček svědomí, tak mají s tím velký problém. Ale, ale my všichni jsme tak nějak uvězněni. My všichni potřebujeme záchranu z tohoto začarovaného kruhu. A to je právě to světlo, Kristus, světlo, uzdravující světlo našich duší, Že prostě s tím takový, jací jsme, s tím, co nesnášíme, co máme rádi, to, jak se díváme na svět, to, kým jsem, tak se posadit před Ježíše Krista a nechat zaznít Jeho slovo. Jsem zvědavý, co vám řekne. Jestli vám vynadá. Jestli vás pochválí. Pán Ježíš moc nechválil, když se všimneme v že? A přesto všechno se tam pár pochvál najde. A zároveň kromě pochvály dokázal i co? Napomenout. Tak zkusme si prožít Kristovo napomenutí a zkusme si prožít kristovu pochvalu. Ale to, co spoustu věcí na sobě nevidíme, tak to mohou vidět druzí lidé. Tak zkusme možná zaznít i to, co nám řekli druzí lidé o nás. Ve vašem manželství nebo v vašem okolí nebo podobně, s člověkem, s kterým jste se pohádali. Je, já když si to začnu promítat, tak. A někdy nepomůže jednorázové posezení s Kristem, to dobře víme. Ale nekme to dnes zaznít. Sláva Otci i Synu, Duchu Svatému. Ano díky Amen.